Охудження Ярослава та перші роки князівської кар'єри Рік народження Ярослава не зафіксований у літописних джерелах. Уперше його ім'я подається в літописній статті 988 року. Повістці минулих літ у переліку 12 синів Володимира, яких батько наділив столами. Розповідь розташована явно не на місці, адже в переліку названі ті діти Володимира, які на цей час ще не з'явилися на світ. Для нас важливими у цій статті можуть бути дві обставини. У переліку імен синів Володимира, Ярослав названий третім після Вишеслава та Ізяслава. А в повідомленні про наділення столами четвертим після Вишеслава, Ізяслава і Святополка. І посадив Вишеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцкі, а Святослава в Турові, а Ярослава в Ростові. У такій послідовності називають синів Володимира ряд пізніших літописних зводів, а також татищів. Важливим, хоч і опосередкованим свідченням відносного віку Ярослава, є слова князя Бориса, сказані ним дружині, яка спонукала його негайно йти до Києва і посісти в батьківський стіл. «Он же речі, не буде мені...» Возняті руки на брата свого старшого, а ще і отець мій умре. Тож ми буде в отця міста. Отже, Борис був свідомий того, що старшим із синів Володимира, які лишилися живими, був святопулк, і саме він мав переважне право на успадкування батьківського столу. Згодом літописна традиція зазнала змін і поступово почала формуватися думка, що старшим із можливих претендентів на київський стіл був саме Ярослав, і йому по праву мала перейти батьківська спадщина. Розповівши про злочини київського князя Святополка, літописець пояснює це тим, що той був юним князем, любив лише вино пити і радитися з так само молодими радниками. Людя Бограду раду тому, в ньому же князь Ум любяй вино пити з гуслями і з младими світніки. В утверждении на киевском столе святополка ритописец в Боже покаранья, цитуючи при цьому слова Исаии. «А ты мед Господь от Иерусалима крепкого исполина, и человека храбра, и судью, и пророка, и смирена старца, и дивно светника, и мудра хитреца, и разумно послушлива». «Поставлю у нашу князя їм і ругателя, обладающе ім'я». Отже, з літописцем усі біди, які впали на Русь після смерті Володимира, сталися через те, що київський стіл посів юний і нерозважливий князь. Цілком природно, що антитезою йому мусив бути князь старший за віком, досвідчений і розважливий. Важко сказати, наскільки літописець знав реальну ситуацію вікового співвідношення синів Володимира. Але сама біблійна формула вимагала, щоб Святополка змінив на київському столі князь і старший за віком, і, звичайно ж, мудріший. Так поступово Ярослав ставав старшим сином із тих, що лишилися живими Володимира. Остаточно утверджувала в цьому сучасників і нащадків літописна сентенція посмертного панегірика Ярославу. Живе же всіх літ 70 і 6. Знаючи дату смерті 1054 рік і вік 76 років, легко вирахувати час народження Ярослава.